De és dimecres i, per tant, cita amb el Marc Pasqual, cita amb vida autònoma aquest espai eh, per, eh, que puguem ser més independents, perquè puguem autoavestir-nos nosaltres mateixos i perquè coneguem tots aquests coneixements que el Marc ens porta setmana rere setmana. La setmana passada recordeu que parlàvem d'aquelles plantes d'ajuda eh, fantàstiques que vam quedar tots bocabedats de com la natura ho té tot preparat i segur que aquesta setmana no ens depara menys sorpresa el Marc bon dia. Bon dia. Avui què parlem? Avui parlem de Path of Freedom, ah, camí bé. a la llibertat. Vale. Escolta, escolta, escolta un moment, un moment que... de què estem parlant? Sí, vale. avui tornem a fer, feia dies que no ho fèiem, recuperem aquesta sessió de cultureta, anem a parlar d'algun... Per mi, aquest, aquesta gent, ja dic, si ho busqueu és Path, de P-A-T-H, of Freedom, camí a la llibertat, de Urban Homestead, que són ara parlarem, eh? però és una família dels Estats Units que és, per mi és un exemple o un model més que exemple potser és una utopia, és el que voldria que és aquest màxim autoconsum arribar-hi algun dia. Molt bé. Per tant, eh, es coneixen per què? Es coneixen a través de les xarxes sí, Es sí, coneixen sí. perquè ells es donen a tenen conèixer? Tenen una web i un blog super complet on t'hi podries passar hores eh, llegint. Està en anglès, eh? però tenim bueno, ara la sort que... Les... ara de teniu mes, tu idiomes eh? tu, tu, tu, tu, tu tradueix, eh? <ríe> sí, ho sí, tradueix si ho tradueix tot però, però més a sol, més però... ara molts sabeu idiomes per sí, tant no hi ha problema però sí, sí, però, bueno, per qui no es vegi en cor de llegir tot en anglès que ho sàpia que com es poden sortir i ja et dic, tenim un blog on pengen i expliquen les mil i una, el mateix que parlem aquí que anem fent petites nocions bàsiques sobre coses, doncs ells és, és el seu dia a dia de, en diferents àmbits diguéssim com van ara entenc, van sortir, el, ara entenc en... el títol camí a la llibertat i és camí a no dependre absolutament Exacte, de ningú. És, i, dependre d'ells mateixos i d'ells mateixos vulgui. i, es i tal. Es podria el món, que ells en la seva parceleta sobreviurien. Uau, que tant. interessant, no? Molt Vull dir, certament ho és i molt perquè suposo que tenen reptes realment sí. importants. Sí, sí. Molt bé. I a més, bueno, s'ha tornat un referent a nivell sobretot local, diguéssim, però perquè bueno, ells ho han fet molt per ells, no és un, no és un circ, allò, no, no, ells ho han fet per ells, i una altra sí. cosa és que eh, comparteixin els coneixements i comparteixin el que ha estat el seu projecte de vida, que és dir, vinga, intentem ser el màxim d'autònoms possible, a veure fins on arribem. Sí. Ja, ja et dic, mira, fem quatre dades per ubicar-nos. Vam. És una... Estan a, a Passadena, bueno, igual, a Estats sí, Units. Sí, no, no, no, hi pots dir-ho, Estats Units. una zona mig residencial, mig marginal on tenen una, bueno, allà sabem que el terreny és sempre més gran que aquí i tal, uh -huh. una finca de 8.000 metres quadrats, Bé. dels quals el jardí i hort ecològic són 4.000, és a dir, la meitat, Bé. i la resta és entre una gran minigrangeta, la casa, l'hivernacle, una miqueta de tot, d'acord? Per això, el total 8.000 metres quadrats, el jardí ecològic, ells diuen jardí perquè és... El que hem parlat sempre que pot ser productiu, però pot ser preciós i ecològic ja, no però els mengen que fan ehm, 4 mil mes quadrats on hi tenen ehm, 400, més de 400 plantes diferents. No hi t' buscant això tenir. clar si tu vols ehm, ser autosuficient totalment, has de tenir en compte que no pots plantar els 4.000 metres quadrats de toquera no tenir colli no tomàquets un... durant dos mesos Monocultiu i què no fas amb tot això? Primer que no menjaràs no més tomàquets i després que se't podriran. Doncs és... Per mi la complexitat recau en, en, en saber enllaçar tots aquests cultius per estar tot l'any menjant i tot l'any variat. Sí, sí, i a més a més també decidir que consumiràs, vull dir, perquè hi haurà coses que no les plantaràs eh, probablement, perquè ja has decidit que no en consumiràs i en <coughs> canvi, doncs, consumeixes unes altres un repte, eh? Sí. I el sabem cada i el sabem dimensionar també perquè pots, com va passar a mi l'estiu sí. passat plantes quatre carbasseres pensant, bueno, això t'hi donem prou i encara tenim carbasses exactament, allà guardades. Exactament, exactament bueno, és... i t'has fet un far de carbasses, sí. Sí. sí. Um, I també, la... Bé, seguim parlant del jardí Porten, no sé si dir-te una vintena d'ats, em sembla, ja mani el projecte i està molt consolidat i suposen un exemple molt gros perquè ho tenen tot molt controlat i fins al punt que ells et diuen que amb el jardí tenen un estalvi anual de 75.000 dòlars. Uau, poca broma, eh? Això amb euros no sé si són 60.000, una cosa així. Una miqueta més segons el preu del dòlar en relació a l'euro, no eh? Una, una mica bé, més. Una mica més. Mm. Però és... Mm, clar, és a fer ecològic I al ser un, un cicle tancat Que amb el que ells cullen I el que els hi sobra, fan el compost I amb això bon bueno, al el camp, ells no estan comprant Ells l'únic que gasten Diguéssim, és l'aigua mm -hmm. La resta és les, el seu temps I, i el, el que mateix els, el, el que els dona la natura en si mateixa Per tant, ni adobs dobs ni, ni res de comprar Molt bé Què més? Mm, gent, són Quatre persones que hi viuen Quatre persones, la són, família. La uh -huh. família. Més, sí que hi ha les parelles, que cada cop estan més ficades, que al principi no n'estaven, però bueno, poden ser quatre, poden ser sis. Però, bueno, bé. I tots mengen d'aquí, eh? I tots mengen exclusivament tots mengen allò d'aquí, molt bé. A part, tenen tota una colla d'animals, perquè tenen Clar. que gallines, que si ànecs, que si... Perquè sí, la proteïna ha de sortir d'algun altre lloc. Sí. Mm -hmm. I bueno, així són vegetarians. eh? No... Dir, també molt amb aquest model, perquè és el que hem parla més d'una vegada, que per tenir un, un quilo de carn, calen 17 quilos de blat. Ja, yeah, ja. Yeah. Vull dir, és... tot aquest tema de cuidar la natura va sempre molt lligat a aquest vegetarianisme, mm. no obligatoriament, però bueno, sí, en el seu cas... Però sí que t'hi porta quasi una miqueta al sentit comú. En no? el seu cas, si volguéssim fer-ho autosuficient i tinguéssim, m'invento, conills, yeah. l'espai que haurien de destinar a fer el menjar dels conills seria molt superior al que... El rendiment que li donarien del conill. mm -hmm. Mal bé, mal bé. Per això, les, els els 46 més els animals, més els voluntaris que, i, i clients també que hi van, que voluntaris, clau. Quan una cosa es torna un referent, jo si pogués en iria passar un, un mes o un any per empapar-te d'aquest coneixement. I és possible això? És una fita possible? Vull sí, dir, sí, sí. Quan tenen voluntaris, gaire, doncs no imagino com, que trien, no? No sé com ho no? tenen muntat, però això a la web s'haurà que t'ho posa. Segur, perquè sí, no? Perquè si ells mateixos et diuen que també estan mantenint aquests voluntaris... Perfecte. Mm -hmm. sí, bé, és... i d'alguna manera també són voluntaris que també els ajuden, m'imagino, a, sí, no, a, a fer la producció. Sí, ells deuen tenir llunyament i menjar a canvi de Clar. les hores de feina que estiguin sí. allà i... I a més, a més, també segons el període, vull dir que a l'igual sí. hi ha moments que necessites més gent i per tant ja et va bé, no? sí després a nivell d'energia ells funcionen amb biodièsel i plaques solars ben. i diguéssim que la despesa tenen amb el, el dièsel perquè el bueno, biodiesel tot i així té una part que és el dièsel normal i corrent, per tant, ells tenen una despesa d'energia en de 12 dòlars al mes que és, que és una finca de 8.000 metres quadrats és res. res serien 12 litres de benzina eh? això entenent que vagi que a un euro i per... És, és res i menys I en aigua sí que bueno, De fet tampoc és tant, eh? però us gasten 600 dòlars a l'any Perquè també fan Recollida d'aigües bueno, Jo aquí em vaig quedar boca bocabadat Perquè ja et dic, estan parlant d'un jardí de 4.000 Metres quadrats ja, que per... 600 dòlars és, és Just, res i menys poc, eh? a Sí, jo suposo que deuen tenir pou, que deuen fer recollida d'aigües i també si, si tu gestiones molt bé, com parlem la setmana passada de... I clima, eh? Clar, no sabem vegetals, quin clima tenen. De mm. I de, de fer capes de, de, de palla i altres restes vegetals per mantenir la humitat del sol, pràcticament no és de, no de regar. A part que hi ha pluvimetries més, més altes d'aquí, eh? Nah, per això. Mi millor, més no, que... més no, cal més no cal tant. Aquí no cal. a l'estiu mm -hmm. ens deixem... Clar. Tota l'aigua tota l'aigua del Bé, món i mundial i mm -hmm. com el temps ara ha plogut ha plogut ara sí, si no... una mica una mica diguéssim haurem animem-nos al carrer això i aquests 600 dòlars a l'anyfecte aleshores i ja hem fet les quatre dades em... deiem clar parlàm dels 4.000 metres quadrats de jardí perquè veiem-la i aquestes 400 plantes val 4.000 metres quadrats més de 400 plantes perquè veiem el que estem parlant ells cullen, són aproximacions sempre, però vora 3 tonelades de menjar a l'any. Tres tones de menjar a l'any? Sí, perquè allò està sempre produint. Ah, clar. Clar, si tu, amb, com ho diria, si en un mateix hort urbà, ¿vale? que així fem, en un metre quadrat, hi plantes unes tomaqueres que et donen el, a l'agost, per dir alguna cosa, tomaquets, i a la vegada hi tens un uns cogombres que pengen al voltant de l'hort urbà que et donen, no, et donen el mateix temps però vull dir que tu pots, un espai el pots plantejar de diferents maneres i en diferents moments de l'any per tant aquests 4.000 a la pràctica poden ser com 8.000, poden ser el doble ah, si duble, mm. sí? i a part que també treballen molt amb la paret i durant li aquesta tridimensionalitat aprofitant l'espai al màxim si tu hi pots estar és, això és, feina, és molta feina manual i dedicació i molta passió però si tu pots estar-hi no, ah, sí, clar, si dediques tot el dia, si et dediques a treballar, saps allò? Dir, si la teva mm. feina, per dir-ho així... Mm, des em sembla aquest, que, des que només, és el, fins el sembla que només a dormir, és el pare, eh? qui està dedicació completa, per això. Doncs Déu-n'hi-do, eh? Perquè, clar, ell ens ha el projecte i els fills se li van anar sumant. mal bé. I... I això, vull dir, és, això és el para que sigui completa I els altres sí que s'ho tenen com molt segmentat Les línies de treball, les comentem ara eh, Una miqueta, diguéssim Que és tant el que fan ells com el que tu pots trobar al blog I és aquesta paraula interessant Que avui vull descobrir una mica sobre això Doncs hem a entrar i anem a veure què pengen Tenen, per una banda, gestió de l'aigua i de la brossa El que diem abans, que gasten molt poca aigua <coughs> Perquè fan tota una recollida, tot un reaprofitament Aigües grises, etc. I, i brossa, bueno, el compostatge la, el reciclatge tot això tenen el, el mateix web diguéssim, hi ha un apartat on és et parlen de com ho fan ells quins trucs, doncs pues avui parlem de com fer un un dipòsit per collir d'aigua no sé què, i tot això tu vas trobant i super interessant. per l'altra banda la granja el que dèiem ells tenen un, també si tu ho veus també tenen vídeos i imatges que són molt molt clars diguéssim Tu veus com aprofiten l'espai d'una manera espectacular. Tu dius... I a més, els animals no estan apretats, eh? Però tu els veus que estan vivint una sintonia i barrejats i és, bueno, és una meravella veure com els gestionen. I aquí t'expliquen expliquen i, i és espectacular. El biodiesel i el transport és una altra de les línies. T'explica una miqueta de reparació mecànica, de això de com fer biodiesel, com ho gestionen ells, perquè tenen maquinària molt petita, realment, perquè yeah, els yeah, quatre yeah, milions yeah. quadrats... Mm -hmm. Després hi ha una altra, són sis en total, anem per la quarta, autosuficiència, on ells et parlen de fer conserves, de fer formatges i coses clar. així, perquè aquesta producció, per molt que sigui gran, la clau de l'autoconsum és saber conservar. en fixes en el món convencional, diguéssim, tot porta conservants, estabilitzants, sí, uh -huh. doncs tot això ha sortit per la comoditat de lo complex que és conservar. Per tant, si vols ser autosuficient i natural, has de dominar l'art de la conserva. Ah, has, de, has de dominar de la doncs, conserva és per poder-ne sempre. Doncs ja t'expliquen. La cinquena és l'energia alternativa, com parla de funcionar en plaques solars, tenen un, algun petit aerogenerador, i no una mica això <coughs> il·luminació de baix consum, etc. Molt bé. I per últim hi ha aquesta part de, de cultiu ecològic, que és un jardí, un hort, tot barret tota la vegada, i t'explica com ho gestionen, calendarització, agafar les llavors pel proper cultiu I bueno, tots els seus trucs una miqueta en... tot, A més va tot com acompanyat, que a tot arreu eh, tu trobes Però hi ha com uns tallers o manualitats, que és el que dèiem abans de, Doncs ara, si ells per gestionar aquest problema s'han trobat Han après o han fet no sé què Ells t'expliquen com han muntat aquest artilugi o aquest artefacte i d'u do pots fer. Dir, pues, si teniu un problema d'hort o em pregunteu a mi i jo què faig o si no els mireu a ells i i pots pues, És ja dir que és com una font de recursos, un model, és i per curiositat, lo típic de no saps què fer mentre fas el cafè o mentre fas el te és molt interessant de mirar doncs escolteu eh, amb aquesta finestra oberta aquest camí cap a la llibertat que avui ens ha presentat el Marc Pasqual ho teniu fàcil però com sempre acabarem donant eh, aquesta referència eh, i on podeu consultar tot allò que pugueu necessitar recordem la, la teva adreça de correu electrònic sí, és Marc arroba vidaautònoma.com recordem que vida autònoma només oi, ajunten una, les dues A's de vida i autònoma i per tant, només un eh? exacte marc arroba, i aquí podeu adreçar les vostres preguntes dubtes, consultes qualsevol cosa i evidentment, doncs, eh, sol·licitar per dir-ho així eh, les seves recomanacions i els seus serveis doncs Marc, moltíssimes gràcies ha estat super interessant com a, a sempre tu. i fins la setmana que ve fins la setmana que ve